Na, akkor folytatjuk a dicsőítést. Megjött Ákos is, akkor most már pláne lehet. Na, imádkozzunk, jó? Ja jó, hát ha fog menni. Uram csak az, hogy lassan tudjak beszélni és érthetően. Kérünk, hogy te szent lelkeddel, és csak így nyis meg a szívünket, és csak kérünk, hogy szólj hozzánk, uram, olyan nagy szükségünk van arra, hogy halljunk tőled, és olyan, szükség, olyan nagy szükségünk van a te közelségedre, uram. Szükségünk van arra, hogy te felépíts bennünket, és valóban a te szíved szerint való gyermekeidé nevelj bennünket. Uram, szeretnék a te kedvedben járni, szeretnék lesni az, hogy neked mi a jó, mi a kedves, hogy olyan tudnánk tenni a te örömödre, uram. Tegyél bennünket ilyen gyermekeiddi, Uram, akik a Te keresik, és nem a bűnökbe akarnak belefolyni, és, és próbálják keresni azokat, hanem akik szent életre vágynak, és, és még jobban, és még közelebb akarnak Te hozzád kerülni, szívedhez. Köszönjük, Uram, hogy Te mindig elérhető vagy a számunkra, csak mi vagyunk mindig távol tőled. óramat hogy mindig ott legyünk a Te lábaidnál, és csak ott, ott ülhessünk, és ne akarjunk máshol menni. Uram, nálad van a legjobb helyünk a Te közelségedbe. Úrunk is szükségünk van egy kezetre, kezedre, urám, hogy csak így megérints bennünket, és hát a szent lelked, de, urám, megerősíts, megújíts bennünket. Kérünk, uram, hogy jöjj, és csak így fújj rajtunk keresztül. Jézus nevében kérünk, uram. Amen. Uh, ma este a visszatérés az Úrhoz lesz a téma. Uh, vagy az is lehetne a hogy a helyreállítás. Nagyon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne, hogy milyen pontok alapján tudjuk ezeket összerakni. <gül> Zsuzsigan rányos vagy, <gül> ahogy figyelsz. Nem csak annyira <gül> Oké, okay, tök jó. Hogy így <gül> legyenek. És uh, ahogy imádkoztam, ezen így, két, két ige szakasz jutott eszembe, ami szerintem a legkézenfekvő és a legegyértelmű, teszi számunkra. Így a helyreállítást. Szóval megnézzük a bukást, utána megnézzük a helyreállítást. A 2. el 11-et fogjuk megnézni először, egy párige verset, Dávidnak a bukását, aztán majd a 11, utána pedig a Zsolt 51-es részét fogjuk megnézni, amiben pedig meglátjuk a helyreállítást, a visszatérés az Úrhoz címmel. Már régebben, mint most feltettem ezt a kérdést nektek, hogy ha, ha a bűnt lehetne mérni, akkor az milyen hosszú lenne, ki tudná megmondani? Végtelen, nem? Rövidebb. Nem, nem, nem. Nagyon rövid ugye a bűnnek a mértékegysége. Tudjátok milyen hosszú? Körülbelül... Nem. Körülbelül, körülbelül olyan 80-90 centi a bűnnek a hosszúsága. És ezt honnan veszem? Emlékeztek? Lót. Lótra. Nem. Lótnak a történetére, amikor mondta Isten, hogy menjenek ki a városból fel a hegyre, és lótnak a felesége visszaforult. Körülbelül ilyen 80-90 centi. Ennyi ennyi kellett ahhoz, hogy, hogy ő a bűnt válaszza Isten helyet, és ugye kővédelment. Hát körülbelül le, ennyire hosszú, hogy, hogy az az út, amire Isten minket így ráállított Isten gyermekeként, akkor csak annyi, hogy így egy ilyen 80 centit így fordulunk, 90 centit, és egy, egy másik irányba akarunk elindulni. És ennyi elég ahhoz, hogy, hogy, hogy egy idő után már elég távolra kerüljünk Istentől. És azért vászottam Dávidnak a, a történetét, mert Dávidnak az élet, ez egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy mit visszatérni visszatérni az Úrhoz. Tudjuk, Dávid óriási nagy bukáson ment keresztül, de Isten mégis, ahogy azt mondja róla, lecsámul Egy 14 hogy keresek magamnak egy szívem szerint való férfiút. És ugye Dávid egy ilyen férfi volt. Dávid nem tökéletes volt, hanem, hanem olyan volt, aki, aki mindig visszament. Visszament oda az Istennek a lábához, az Istennek a közelébe. És tudjátok, mi az érdekes, amikor azt mondja Isten, hogy keresnem kell. Anérdekes azt mondja, hogy Istennek kell keresni. Mert nem úgy volt, hogy minden fáról leszakított egy, -egy, egy ilyen Dávidot, hanem kellett keresnie. És ez egy elég aktív keresés jelent, hogy ilyen komoly hogy jelent az eredeti szövegben, hogy, hogy találjon egy olyan férfit, aki tényleg az ő szíve akar cselekedni és élni. És a kettő sámolat 11-ben fogjuk megnézni azt, <kül> Hogy, hogy mi volt a bukás, hogyan történt. Itt majd öt rész fogunk megnézni, öt pontot. Kettős 11. Egyes vers. Lön pedig az esztendő fordulásokon, amikor a királyok hadba szoktak menni, elkülde Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele és mindez egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait és megszállják rabba a városát. Dávid pedig Jeruzsállamben maradt. Írjátok fel az egyes pont. A bukás kezdete ezzel kezdődik. Hogy miért ezek kezdődik, mindjárt Lotti megtudja. Hogy miért? Mert azt olvassuk, hogy akkor királyok elkezdtek hadba vonulni, akkor Dávid mit csinált? Otthon maradt. És első, első ránédése nem tűnik olyan egetrengető dolognak, de mégis az. Mivel háború volt, és Dávid mindig a harcban volt. Dávid volt, aki mindig azt mondta, hogy megölte az ő tízezrét. És Dávid sosem maradt otthon, ő mindig ő kész volt arra, hogy menjen és harcban legyen. És azt mondja, királyok, Dávid ő király volt és otthon maradt. Ez az első, amit meg kell értenünk, hogy, hogy, hogy harc van, szellemi harc az van. Ezt tudom, hogy tudjátok, mert olyan sokat beszélünk róla, de olyan jó mindig erre emlékezni, hogy szellemi háborúban vagyunk, és nem lehet pihi menni, Nincsen, hogy kiveszek egy hét szabadságot, és most az ellenség biztos nem fog engem támadni, mert elmegy konferenciázni. De ő nem fog elmenni konferenciálni, hanem mindig azon van, hogy téged támadjon. A Mennyországban majd lesz pihi, de itt a Földön nincs pihi. Tehát itt arra késznek kellene arra, hogy, hogy állandó háború, és az ellenség azon van, hogy téged minden áron valahogy elbuktassa, hogy Istentől ö, távolra ö, vigyen. Tehát a háború van erre, mindig késznek kell lennünk, és fel kell fognunk az agyunkba, hogy, hogy ezt realizáljuk. Azt olvassuk. És lett este felé, mikor fel kell Dávid az ő ágyába, és a királyi balta tetején sétált, látta tetőről egy asszonyt fürdni, aki igen szép termetű volt. Tehát megnézzük azt, hogy, hogy háború van, és Dávid nincs ott. És mondhatjuk azt, hogy Dávid nincs a helyén. Ez egy nagyon fontos dolog, következő pont, hogy, hogy Dávid nincs a helyén. És ebből következik, hogy mi pedig legyünk a helyünkön. Dávid nem volt ott, ahol lennie kellett. És Isten mindennyinkat eljutott a vele való közösségre. És ezen túl mindennyinkat be akar az ő, szol, a, az ő szolgálatába, hogy őt kövessük és imádjuk, és, és vele legyünk. És tudjátok, a mai kereszténységről mindig az, az jön le, hogy egy unalmas élet. A kereszténylet ez egy, annyira olyan fáraszt, unalmas, meg olyan semmit mondó, nincs, nem csinálnak semmit, csak bibliáznak, meg néha elmen egy Gyülibe. De hogyha te tényleg megéld a kereszténységedet, akkor annál nincsen izgalmasabb, annál nincsen fantasztikusabb. Ahhoz képest a, a gyűrűk ura sztori egy ilyen nagyon gyenge kis nokedli. Tehát, hogyha te tényleg odaszántad a szívet Istennek, akkor az egy izgalmak, az egy kalandregény, az egy fantasztikusan sok szuper olyan dologat tartogat Isten számunkra, hogy az, az leírhatatlan. Tehát nem unalmas. Akkor válik a keresztényed unalmas, amikor... amikor úgy gondol, hogy neked nincsen helyed, úgy gondol, hogy nincs hova becsaklakoznod. Annyi sok lehetőség van, amit tudunk csinálni, és annyi sok lehetőség van, hogy csak szolgálná az urat. Sokszor mondják keresztények, hogy én nagyon sokat unatkozom. Hát de jó neked, hogy... De hogy lehet unatkozni? Hát a keresztény, vagy, akkor annyi sok mindent lehet csinálni, már csak az, hogy bibliázhatsz, már csak az, hogy imádkozhatsz, vagy hogy elmehetsz egy barátodhoz, a vele közösségbe lehetsz, gyűlnibe rengeteg sok szolgálat van. Tehát én tudok adni, lehet. Tehát, hogyha unatkozol, akkor hív fel, és akkor én segítek, hogy, hogy ö, nem, mert például Összömi lehet jönni bármikor. Tehát, hogy tudok adni le, szolgált lehetőséget. Tehát a keresztény életünk nem arról szól, hogy mit nem szabad tenni, mit nem lehet, hanem arról, hogy mit tehetek. Miért az Úrjét? És van sok teendő. És Dávid, az, Dávid azt látjuk, hogy ő nem a helyén volt. Aki háborúba kellett volna lenni a csatába, és Dávid nem volt a helyén. És ugye itt már a bukásnak kezete itt volt, hogy úgy gondolta, hogy most egy kicsit elmegy pihenőre. És ugye sokszor nekünk is a méretünkből a bukás, úgy gondoljuk, hogy most kijövök egy-két hét szabadságot, nem jövök Gyülibe, mert tanulnom kell meg meg barátommal kell találkoznom, meg nem jövök egy hónapig, mert már most nincs kedvem, meg túl, túl hosszú, hogy tíz perc, még eljövök a gyűlőbe az olyan sok idő, meg fel kell öltöznöm, meg bibliát is, meg kell, mi kell én mindig olvasni, az annyira unalmas, hogy egy héten egyszer elég, és ezek a bukásnak kezdetei, akkor, akkor szép lassan elindulsz a lejtőn lefelé. Jó, tehát nem szabad megengednünk a szellemi ezt, ezt a lazaságot, hanem kell, hogy a helyünkön legyünk, és felfújjuk, hogy igen, háború van, és az ellenség minden áron minket el akar vinni Istentől. Hogy azt olvassuk, hogy este fele felkelt, és kiment ugye, a, a palota tetejére, és jól érezte magát. Dávid, ugye egy napi pihenő után, ugye milyen jól érezte magát, és most jön a harmadik pont, ugye az ellenségnek a csapdája az, hogy vegyél észre. Ez a harmadik pont, hogy vegyél észre. Az ellenség mindig fog, az életedbe hozni dolgokat, hogy vegyél észre, hogy vagy másképpen megfogalmazva azt akarja, hogy az ellenség, hogy, hogy felkeltse az érdeklődésedet. Hogy a kis agyadat, a kis gondolatait, a szívedet lefoglalja. Az ellenség ennyit szeretne. Eléneki az, hogy, hogy észrevedd. Dávid mit csinált? Észrevette azt a szép termetű nőcítot, aki ott fürdött. Észrevette. Azt akar az ellenség, hogy megfogja, megfogja a gondolatait, a, a, a szívedet hogy, hogy, hogy uh, utána szépen magához édesgesse. Ugye a Jakab 1.14-15 mondja ezt olyan jól, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgette tulajdon kívánsága. Akkor vonja, édesgette tulajdon. Ezt akarja, felkelt az érdeklődését, ezt, ezt akar az ellenség elérni, hogy édesgetni, von, vonni akar. Ezt mondja, Aztán pedig a kívánság megfogalmán bűncsül, a bűn pedig teljeség jutván halált nemz. Ugye mi érdekes? Az ellenség ezt akarja, hogy teljes teljes ész És most jön a negyedik, és elkülde Dávid, és tudakozódik az asszony felől, és mond egy ember, nem, de nem ez a Becsabi, Elaimnak lánya, és úriás felesége? Akkor követeket külde Dávid, és elhozzata őt, ki, be, ki bemenne ő hozzá, és vele hát, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És jön a negyedik pont, a, a, a választás. Itt dől el minden, a választás. Tudjátok, ez a történet így is volna tovább a negyedik verstől, és Dávid visszament a palotájba, és elkezdett imádkozni. De nem így folytatódik, hanem az, hogy és elkezdte a követeket küldeni. Dávid döntött, ezt a nőt akarom. Itt a pucé nő győzött, nem az úr. Tehát itt röviden ennyit lehet lehozni belőle. És itt mi történik? A kettő kúnytus, ötöt így játok fel, Ugye, amit Pál nagyon jó megfogalmaz, <coughs> hogy nem az, hogy minden rossz gyöker a nő szerelme. Jól mondtam az hogy Ki tudja? Jól mondtam? Pényszerelme, szerelme, jó, a bécsi volt. Ö, bocsánat, nem az ötöt. A tíz, vagy kettőpontos tízötös, Lerontván okoskodásokat és minden magzatot, amely Isten ismertelen emeltetett, és fogjul lejtvé minden gondlatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ilyenkor, amikor jön a bűn és édesgetni akarna és maga az akarra csábítani, akkor két, két dolog fog történni. Az egyik vagy az, hogy ő fog ugye téged fogjul ejteni és csapdába ejteni, és ennek a vége az pedig bukás lesz, vagy pedig te fogod a gondatot ejteni és annak pedig a vége győzelem lesz. Nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor a választásnál a két dolog történik. Vagy engedsz neki, és ő egy téged csapdába fogjul, vagy pedig te fogod a gonatot megfogni Krisztus Jézusban, és a onnantól kezdve te győztesen fogsz kijönni a csatából. És utána jön a ötödik, hogy a következmény. Ugye mindennek van következménye. Itt pedig mi lesz a következmény az, hogy Dávid bűnt fog elkövetni. A szönnőt ugye behozatja magába a palotába, és ugye vele fog hálni, tehát paráználkodik Dávid. És gyerekek, nekem most esetleg az egész sztoriban ez a dolog, hogy itt a Múgy egyet a utána tisztátalanságáról, és utána pedig megtisztulva hazament az ő házához. Tehát, hogy mennyire betartották a törvényt, annyira aranyosak, nem. Tehát, hogy megnézték azért, hogy, a, hogy azért a nő tiszta legyen, tehát mielőtt hazamegy. Tehát, az a, a mózesi törvényeket azért átlapozta gyorsan mód, ö, ö, Dávid, de azt nem néztem meg, hogy esetleg a parázmaság esetleg az lehet, hogy nagyobb bűn lenne, így az, kihagyták, azt átlapozta valószínűleg ott a törvényekből. De nem, hogy a tisztátalanság törvényét azért tartsuk be. De ez egy picit dolog. De azért ne felejtsük, hogy a nő is ludas volt, ugye, mert pont este ment ki ott fürödni, tehát úgy, hogy látható legyen. Tehát azért nem csak Dávidot se kell félteni, de azért Becsabé volt ö, olyan áltatlan. Jó? Tehát itt, itt megnéztünk ö, öt dolgot, ugye. Az, hogy ugye háború van. Láttuk azt, hogy a helyünkön kell lennünk. Az, hogy ugye a bűn csapdába akar bennünket ejteni, hogy észrevegyük azt, jön a választás, hogy mit választok, és ugye a következménye lesz ennek. És ugye a legtöbbször ugye a, a, a nagyon sok minden, tehát a bűn, meg kívánság, meg ilyenekkel sokszor nem tud mit tenni. Tehát hogy ki vagy a világban, akkor ezek állandóan körülvesznek bennünket. Ezeket nem tudjuk magunk mellőn megszüntetni, majd hogyha mennyi akkor leszünk, akkor, már, akkor igen ezek nem, de viszont azokkal tudunk mit tenni, hogy utána, hogy engedjük ezek, hassanak-e ránk, hogy bejöjjenek a gondolataimba a szívünkbe, és akkor ezek félrevegyenek Istentől. Tehát mindig a, a választáson áll és bukik a dolog, hogy mit választok. Jó? A te életedet is csak így vizsgáld meg, hogy a negyedik pontnál, hogy a választásnál mi szokott legtöbbször történni. Legtöbbször mindig bukás van belőle, vagy, vagy inkább győzelem van belőle. És ha látod, nagyon sokszor van bukás, mondjuk 80%-ban, akkor, akkor meg kell állni, és akkor majd kérde amit majd Dávid is fog tenni, hogy jön az úrnak az elejébe, és kéri, hogy, hogy állítsa őt helyre. És akkor lapozatok oda az 50. Zsoltárhoz, amit meg fogunk még nézni hozzá. 51 51-es Ugye mutatjuk, ez a zsoltár, ami talán a legismertebb a 23. zsoltár után. Dávidnek ez a bűnbánó zsoltára, vagy a megtörtségnek a zsoltára, úgy is lehetne ezt nevezni. És ez nagyon szeretem ezt a zsoltárt. Azért szeretem, mert ezzel szerintem mindannyian tudunk azonosulni, akik már egyszer keresztények lettünk, és már ugye keresztényként legalább egyszer minimum egyszer, azért egy bűnt elkövettünk. Plána, hogyha esetleg egy olyan bűnt, ami tudod, hogy ez így elég fájdalmas, és Isten nagyon megbántotta, akkor nagyon, egyet, egyet, nagyon tudsz ezzel a zsoltáról egyetérteni, és tudsz, tudsz vele azonosulni. És nagyon tetszik nekem ez a bűnbánó zsoltáról, ez a megtöltségnek a Zsoltára, mert, mert e, Isten olyan másképp történnek a dolgok, vagy másképp működnek a dolgok. Ugye a világban, hogyha valami elromlik, vagy valami eltörik, az általában már nem ér, nem ér sok mindent. Az, ha megjavítják, és az már egy olyan, már inkább ilyen selejtes dologgá válik. Isten pedig, amikor megtörik a szívünk, akkor tud abból építkezni. A megtörtségből tud Isten valami újat előhozni. És nagy szükségünk van erre, hogyha ha pont abban az állapotban vagy, hogy vissza kell térni az Úrhoz, ez az az első állapot, az első pontja annak, hogy, hogy legyen megtört a szíved, legyen kész arra, hogy Isten ebből tudjon újat építeni. Egyes verset, ugye Dávid Zsoltára, mikor ő hozzám ment Nátán a proféta, minek utána Becsabével védkezett. Könyörül rajtam én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűnömet. Egészen most kengemet engemet az én álnokságomból, és az én védkeimből tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én védkem szünten előttem forog. Egyedül te vétkeztem, védkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te előtt, hogy igaz négy beszédben és tisztai Eddig? Ettől hatosig, de ötös versig nézzük először, jó? Azt tudjuk, hogy miután íródott ez, ez a zsoltár, amikor ugye becsabéval védkezett. Uh, itt nem, nem teljesen így volt, mert nem egyből utána jött Nátán, hanem eltelt egy kicsit hosszabb idő, egy év körülbelül, miután a Nátán oramente és uh, Dáviddal beszélt. Ez elég érdekes számomra. Hogy Dávid, és nem csak, hogy becsoljó, hogy kellett tudjátok azt, hogy tolvasatak otthon ha hanem hazudott, gyilkolt, leítatta a férjét, itt teusúrjást, megölette. Tehát, hogy elég sorba az már csak így ment lefelé így a, a bűnbe Dávid. És egy évig Dávid vár. Csak azt nem értem, hogy mire. Vajon mire vár Dávid? Vajon úgy gondolta, hogy mert nem tudnak olyan sokan, így nem fog majd egyszer kiderülni. Vagy lehet, vagy, hogy Isten majd elfelejti. Tehát ez nem volt még olyan nagyon káz. Nem tudom, hogy mire vár Dávid, hogy. hogy hogy miért kellett még egy évet neki ott, ott otthon ülnie. És akkor van a baj, amikor mi is ugyanígy vagyunk, mint Dávid, amikor csak így várunk, várjuk, hogy hát van egy bűnöm, de nem tudják sokan, hogy lehet, hogy nem fog kiderülni, akkor rendben vagyok. Vagy, ö, ö, ö, vagy lehet, hogy Isten ugye majd elfelejti, mert hát keresztények vagyunk, hát Isten szeret engem, majd egyszer csak elfelejti. Tehát, tehát nem tudom, mire várunk. Tehát, ha van valami bűn ott az életünkben, akkor akkor ne várjunk. A kettősámuját 11-21-ben azt mondja Isten, és nem tetszik az úrnak, amit Dávid csinált. Akkor Isten még nem avatkozott be Dávidnak az életébe, de azt olvasjuk, hogy Istennek ez nem tetszett. És Isten mit csinál? Várta volna, hogy Dávid, gyere már! Hát mire vász még? Miért akarod tartogatni? Miért akarod tartogatni a bűnt? Szégyeled Isten előtt? Hát Isten már előtte tudta, hogy mit fogsz csinálni, nem kell előtte szégyelgetni. Gyere, gyere hozzám és vald meg. Biztos mondtam ezt a példát nektek egy. Egy indián mondta ezt, amikor a lelkismeretről kérdezték, hogy szerintem mi a lelkismeret. És ő azt mondta, hogy a lelkismeret az egy ilyen háromszög dolog a, a szívemben, hogyha rosszat teszek Istennel szembe, akkor ez így megfordul és elkezd szúrni a szívemet. Ha túl sokat, túl gyakran teszek rosszat, akkor ez lekoplik a, a vége, és akkor itt csak így forog körbe-körbe, és már nem érzem a fájdalmat. Valóban ez valóban ez így van. Dávid, nagyon jól ott indián. Indián, ez egy ilyen. Uh -huh. Vinetú, vinetú. Uh, hogy uh, a bűnt nem kell tartogatni, hanem le kell tenni az Úrnak a lábaihoz. Nem kell szégyenem, meg kell vallani, mint hogy Dávid is tette. Jó, tehát nagyon fontos, hogy majd fogjuk látni, hogy Dávid tisztában volt az ő bűnével, mert hogy olvastuk, olvastuk is, hogy ott volt az ő szeme előtt forogtak a bűnei, csak nem tudom, miért nem akarta rendezni az Úrral. Jó? Tehát, hogyha te is ebben az állapotban vagy, akkor, akkor engedj, hogy Isten összetörje a szívedet. Dávidnak össze kellett Isten, Istennek törni az ő szívét. És mit olvastunk? Azt mondja Dávid, hogy könnyű rajtam én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint. Dávid mit csinál? Istennek a, a szeretetére, irgalmára, kegyelmére appellál. Hogy Istennek a tulajdonságai ö, veszi alapul az, alapul az ő életére. Mert tudta, hogy Isten egy jóságos, tudta, hogy Isten kegyelmes. Az annyira tetszik, hogy Dávid tisztában volt azzal, hogy kihez, kihez jön oda a bűneit akarja rendezni. A kegyelem mindig nagyobb a bűneidnél. Mindig elég, hogy befedezze azokat. Ez annyira jó. Istenek a kegyelem mindig nagyobb a bűneidnél, mert mindig képes befedezni azt. És látjuk ebben, hogy Dávid az, az első állapota, ugye, amit beszéltünk az elején, hogy Dávid megtörik, és a megtörtség, az mit csinálsz? Fölfelé kiáltam, Amikor már így magad végét látod, és Uram, most már csak te jövetsz, segíts, mert, mert, mert messze vagyok tőled. És rájátok, hogy Isten mindig ebből tud építkezni. Én a hét elején nagyon megbántottam Andit, elég durván. Én még hét év után is tudok meglepetést okozni neki, szegénynek. És olyan büszke volt a szívem utána, tehát, hogy egyszerűen így, így úgy gondoltam, hogy, hogy most nekem van igazam, is, hogy így most valahogy nekem kéne itt a dolgokat orvosolni az én irányomba, és akkor itt csak ott volt a szívem tele büszkeséggel és, és ilyen haraggal, akkor csak így Isten így, és az, ja, pont ma, aznap reggel kezdtem így ezt tanulmányozni a megtörtséget, tehát hogy így az így, Istennek a humora az így benne volt, és akkor csak így Isten felhozta, hogy, hogy mire vagy most büszke, vagy most te mire, mire, mire vársz? Tehát most te mit várnál, hogy most téged önigazultságot, vagy támogassalak így benne, és akkor csak így jó, te jó ég, tehát mit csinálok én? És így Isten csak így összetörte a szílemet, és tök jó áldás ki aznap este az egész dologból. De, és akkor Isten így nekem így megmutatta, hogy így mennyire fontos, hogy legyek, legyek összetörve ő előtte. Azt mondja Dávid, hogy töröld el az én bűneimet, azt mondja, szünten előttem forognak. Ott van, azt mondja, Dávid, de gondoljátok el, ez a bűnek ott voltak állandóan előtte, de nem rendezte. Állandóan. Ez, amit megtanultunk abban, hogyha így nem rendezik a bűnünket, hogy a bűn megnyomorít el tud gondolni, amikor valami tartogatsz, és ott van, ott vannak a szemeid is, egyszer nem tudod, nem tudsz tavadni tőle, mert nem rendezted. Nagyapám mesélt egyszer, hogy egy evangéziáccs után, egy ilyen sátoros evangéziáccs után, így, akkor vége volt, mindenki elment, és egy idős néni odament hozzá, és ő mondta, hogy így szeretne vele imádkozni, és így szeretne így, el, így letenni a bűneit, és mondta, hát vigyük oda az úr elé, és elmondta neki ott, könnyek között sírva az okokba, hogy mi van egy nagy bűne, és akkor nagyapám mondta, hát akkor tegye le is, és akkor, és elmondta, hogy mi az a bűn. Elmondta, hogy 50 hogy évvel ezelőtt megölt a férjét. <gül> és nem terült ki, tehát úgy derült ki, hogy nem ő, tehát hogy nem, neki nem volt semmi köze hozzá. És 50 évig cipelte ezt a, ezt a dolgot. 50 évén keresztül minden nap ott volt előtte. Hát tudjátok képzelni? Dávid előtt egy évig volt csak ott, de szerintem elég, eléggé elég elég Eléggé erős ahhoz, hogy megnyomorítsa az embernek az életét. És Dávid, ez csak levitte az ő szívét, az elvitte távol az úrtól. És Dávid mit akar, hogy mit szeretne Istennek a jelenlétébe kerülni? Tudjátok, hogy meddig ér Istennek a kegyelme? Meddig? Igen, jó, jó. És van egy, van egy nagyon szép igeves, ami annyira, annyira jó. A, ezt múltkor is vettük a zsidók, 4.16. Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Hát eddig ér a, a, a kegyelme. Oda-vissza oda az ő trónus elé. Dávid, idegén most bebocsátást. Ugyanam, hagyj örök, hagyj oda te hozzád, a kegyelem királyi székéhez. milyen jó, hogy ez, ez van, nem az van, hogy gyere oda a kegye, a, az ítélet királyi székéhez, hanem hogy jöhetsz oda bátran. És az a bizatolom azt jelenti, hogy, hogy Isten mindent elvett az útból, mindent eltávított, hogy bátran jöhetsz oda a trónus elé. Ez annyira jó, hogy bátran jöhetsz oda Istennek az jelenlétébe. A megtöltség a, a kegyelem trónusá elé fog bennünket vinni, Istennek a lábaihoz. Te azt mondja, hogy imént vétekben fogantam, és bűnben melengedett engem az anyám, imet az igazságban a ködő, mely amely a veségben van, és a bensőnkben bölcsességet a engem. Itt jön a hatos, hatos veszt, nem olvastam hozzá, 6. hatos és a nyolcas vestő pedig jön a, a, a bűnvallás. Az első, hogy a megtöltség. Most jön, jön Dávidnak a bűnvallás. Azt mondja, tudom, hogy bűnös vagyok. Azt mondja, hogy nem rejtél tovább. És ugye már tisztában van az, hogy, hogy ő már vétekben lett fogantatva. Hogy, hogy mióta, mióta bűnös. Tehát ezzel nagyon tisztában van Dávid. És azt mondja, hogy ami nagyon megfogja szerintem a szemünket egyből, hogy ellened vétkeztem egyedül. Ugye milyen érdekes? Hát nem becsavíve vétkezett? Nem, nem a férjét öl, ölette meg? Nem Joábot vonta be, az ő kis piszkos tervébe hadd Ez Hát itt több emberrel lemítkezett Dávid, nem nem csak Isten el szemben. De Dávid valamit nagyon megért, hogy ö, minden bűn végső soron Isten ellen irányul. Ezt, ezt nagyon fontos, hogy mi is megértsük és elraktározzuk a fejünkbe. Még akkor is, amikor a te bűnöd nem érint senkit, csak saját magad ellen irányul, akkor is az Istent is fogja érinteni. Dávid tisztában van, hogy először Istennel kell rendezni a kapcsolatát. Akkor fogja tudni mindenki mással is az ő kapcsolatát rendezni, ha előbb Istenel fogja rendezni, ha előtte neki tesz bűnvallást. Vele kell rendezni. És hogyha te is most ebben az állapotban vagy, bármi van ott a szívedben bűn, akkor ne először, nem biztos, hogy először barátod oda menni, hanem gyere először az Úr jelenlétébe. Vald meg először neki, nyis nyisd ki tár ki a szívedet, és vald meg neki, hogy, hogy igen, védkeztem hogy távol kerültem tőled. És mit mond Dávid? Azt mondja, te az igazságban gyönyörködöl. Tudja Dávid, hogy nem, Istenem a bűnben gyönyörködik, hogy a, a, a, a, a bűnöket ö, cselekedjük, hanem az igazságban. Azt mondja Dávid, hogy innentől kezdve, hogy megint a te igazságodban akarok járni. Én megint a te kedvedben akarok járni, Uram. Tehát készülsz szímet erre. És most jön a harmadik, amikor a a megtörtség, a bűnvallás után jön a harmadik állapot, a, a helyreállítás. Azt mondja, tisztíts meg engem, izsóppal is tiszta leszek, Most meg engemet és fejre leszek a hónál. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezenek csontjaim, meket összetörtél. Rejtsd el az én védkeimtől, és töröldem minden állakságomat. Tiszta szíved teremts bennem, ó Isten, és az erős leket új is meg bennem. Ne engem a te orcád elő, és szent lelked ne vond el tőlem. Van egy ilyen ének is ad vissza nekem a te szabálytársodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogassa engem. Gyönyörű ezek a szavak, amiket itt Dávid mond. Itt jön Dávidnak a helyreállítása. És Dávid kéri azt, hogy Isten ismét állítsa helyre a bele vele való kapcsolatát. Azzal kezdve, hogy tisztíts meg engem izsóppal. Az izsóppot használták, kizétek el a, a, az áldozatoknak a bemutatásánál, bemutatásánál. Ezzel hintettek az áldozatra az oltára vért, az izsóppal. Isten ugye milyen szépen eltervezte már az Ószövetségben is, hogy a vérnek a jelképét. Tudta Dávid, hogy az ő bűneit a vér tudja csak egyedül elmosni. És akkor még Dávid nem is tudta, hogy, hogy itt ez mennyire profétikus elő, előképe lesz majd a megletett bárányra, Jézus Krisztusra. És ugye milyen jó, hogy mi és amikor bármit elkövetünk Istenne szembe, akkor jöhetünk Krisztushoz, az ő drága véréhez. A Zsoltárok, vagy a Zsidókozét Levél 9.14-ben van egy nagyon szép igevers, ami pont ezt mondja. Zsidókozét, igen, 9.14. Azt mondja, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel átatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkismereteket a hol hogy szolgáljátok az élő Istennek. Azt mondja, hogy melező versszakban a bakoknak és a bikáknak a vére ugye hozta a tisztességet, azt mondja, mennyivel inkább Krisztusnak a vére képes eltörölni a bűneinket. Na ez az, amikor, amikor jöhetünk Istennek a jelenlétébe, Krisztus vérén keresztül, az ő drága vére, vérén váltott meg bennünket Isten. És a, a helyreállításban egy fontos dolgot meg kell még. Értenünk, hogy az nem az egyik percről a másikra történik. Az egy hosszabb folyamatot vesz igénybe. Azt mondja Dávid, hogy hogy hagyjól hogy, hogy is, ismét a csontjaim, melyeket összetörtél. Kinek volt már csontörése? Az, az, az itt nagyjából lehet tudja magát képzelni, nekem sok csontörésem volt, ami legutóbb emlékszem az a kulcsontörésemre, Hat hét kellett még helyrát utána még, vagy három hét mire feltudtam emelni a karomat. Az egy hosszú idő még, még Ismét a csontok, ismét elérik azt az állapotot, hogy megint erősek, rugalmasak legyenek. Dávid ezzel tisztában van. A, a, a megtöltség és a bűnmással egyből ott van az, az úrnak a jelenlétében, Dávid. Ez egy nagyon fontos dolog. Dávid egy éve van távol az úrtól, de egy pillanat alatt, akkor megbaj a bűneit, ott van az ő jelenlétében. Ez annyira jó, nem? Lehet évmillió fényévre Istentől de amikor visszajössz oda hozzá, akkor egyből ott van az úr, nem kell megint az egymillió fényévet újra bejárnod. Dávidnak nem kellett egy éven keresztül okokba sérni, és hogy hát majd egy év múlva Isten meg fogja hallgatni. Isten abban a pillanatban ott egyből meghallgatta őt. Azt mondja hogy a Jobb 5.18-ba. Mert ha ő meg is sebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. És ennek a keze, akkor az, az sokszor így össze, össze kell, hogy zúzzon bennünket. Amikor így magunk feje után megyünk, akkor most Dáviat Istennek össze kell zúznia, mert úgy gondolta, hogy így minden rendben van. És nagyon sokszor hát a teljeltetben, és úgy gondolta, hogy minden rendben van, mert nem tudnak róla, hogy te most bűnben vagy mondjuk, akkor tud, hogy Isten tud róla, és majd lesz következménye. Tehát attól még nem történt semmilyen egy fél év alatt semmi az életedben, nem azt jelenti, hogy akkor Isten is elfelejtette. Dávidnak se felejtette egy év után jön és Isten így rákopint az orrára. És a bűnejnek lehet következménye. Tudjátok, miért a következménye? A Becsbétő született gyermekének meg kellett halnia. Ez volt a következménye Dávid, kis csintevésének, mert tudatosan tette Dávid, amit tett. Dávid nem így beleesett. hopp, hoppasz áfranzba, Fel, felébredtem úr, nem itt mellettem, lefeküdtem vele te jó, igen, ezt nem akartam, ez, egyszerűen ez így, ez így nem véletlen volt. Biztos Isten, is, aki, biztos Isten is így gondolja. De Dávid, ő ment bele, emlékezzetek, amikor meglátta őt talán tudott volna választani. De ő hívatta, hogy a szolgákon keresztül talán becsabait magához. Tehát Dávid sétált bele a bűnbe. És ugyanígy vagyunk mi is. Tehát nem véletlenül esünk bele a bűnökbe, hanem mi saját magunk sétálunk bele a bűnökbe. És Isten van, akkor összezúz bennünket, de azt mondja, hogy ő meg is fog gyógyítani. Összetörött a csontot, a össze fogja összeéleszteni, és még tökéletesebb lesz, még jobb lesz. És amit még meglátunk itt Dávid Zsoltálában, az, hogy, hogy azt mondja, hallass örömet és vigasságot velem. Vagyis az, az azt jelenti, hogy Dávidnak nem volt öröme. Én el tudom képzelni, hogy Dávid egy éven keresztül nem volt öröm és, és, és vigassága. Ú, én, el, én úgy gondolom, hogy Dávid nem tudott igazán örvendezni. Nem hiszem, hogy akkor nagyon sok Zsoltát írt Dávid. Akkor ne valószínűleg nem volt kész a szíve erre, mert a bűn elnyomta, megnyomította, és elvette az úrban való örömét. Ezt teszi a bűn, elveszi az urban való örömünket. És tudjátok, ezt itt tapasztalatból mondom, hogy akinek, akinek keresztényként van itt takargatni az életében valamit, valami bűnt, de közben járok az úrral is, azon látszik. Meg, meg lehet mondani rajta, és hát én, én bocsánat, hogy ilyen magamat kévelem, de meg tudom mondani, hogy, hogy, hogy van valami baj az életedbe, Lehet látni. Lehet látni. Tehát nem kell hozzá nagy szellemajándék, azt lehet látni, amikor valakinek valami ott van a szívén, valami tehernyomja, vagy valami bűntvíz, akkor az, az, az látszódik. És úgy gondolom, hogy Dávidnak is lehetett látni az életén. Biztos mondták, hogy ez a király nem olyan, mint egy évvel ezelőtt. Ez a király nem tud örülni. A királynak valami hiányzik ott a szívéből mert látszott. És Dávid mit kér? Egy, egy szívéli megoljulás kér. Azt mondja, hogy adj nekem új szívet, tiszta szívet, teremts bennem. És azt mondja, hogy a lelkedet ad az én szívembe. Vagyis Dávid kész arra, hogy ismét Isten akaratában legyen, hogy teljesítse azt, ami, ami neki kedves. Az ő parancsait teljesítse, hogy, hogy megint Istennek az örömére tudjon élni. Azt mondja Dávid, hogy ne vond el tőlem a te lelkedet, Ugye az Úszvétségben emlékezhetek, hogy Istennek a Szent Lelke rá szállt egy-egy emberre, a profétákra, akárkire, de a vissza is vette. Azt az Úszvétségben, amikor Isten kijönti ránk a lelkét, amikor megtérünk, akkor azt nem veszi vissza, akkor ott, ott lakozik bennünk Istennek a Szent Lelke. Viszont meg tudjuk szomorítani. a bűnt el, -e, vagy bármi, akkor Istennek a lelke megszomorít bennünk, Efezus 4.30-ot mondja Pálapostól, hogy meg ne szomorítsátok Istennek Szent Lelkét. Nem pont az ellenkezőjének bátét, hogy töltekezzünk be. Távid és nevedd a lelket, nekem szükségem volt a te lelkednek a jelenlétére, hogy vezest az életemet. A helyre állt, a veled való helyreállt életemet vezest a te utadon tovább. Csak azt mondja, hogy az engedelmes lelket ad nekem. úgy az engedelmes lélek csak akkor tud helyre, akkor csak akkor tud jönni az életembe, amikor, amikor előtte megtörtség már megvolt, akkor bűnvallás megvolt. És megkezdődik a helyreállítás. Akkor tudok utána engedelmesen az Úrnak az akaratában ismét lenni. És nagyon jó, hogy Isten, mint hogy Dávidtól, Dávidtól sem is, tőlünk sem tökéletességet vár. Nem azt mondja, hogy megtértenetek ezzel a tökéletes minden utatban, minden, minden cselekedetben, gondolatodban, mert ugye ne tudjuk, nem tudnám megtenni. Hanem Isten mit vár tőlünk? Engedelmességet ugyanúgy. Legyünk készek, haj is bukunk, legyünk engedelmesek újra, oda, oda tudjunk menni, és kérjük Istentől a helyreállítást. És ami még érdekes, amit nem is néztünk meg, hogy uh, uh, Dávid hogy teszi ezt, hogy, hogy sétált bele a bűnbe? Úgy, hogy a szívében ne hogy uh, én most már uh, megutálom Istent, és egyszerűen bűnt akarok elkövetni, ugye nem ezt olvassuk. Tehát Dávid ugyanakkor szerette az urat, ugyanúgy ő vele úgymond kapcsolatban volt. És mi is úgy vagyunk keresztényként, hogy nem úgy szoktunk átlába elbukni, hogy uram, és most megtagadlak, és most megyek, és most ezt és ezt fogom csinálni, hanem szép lassan, hogy elengedjük az ő kezét. Nagy fiúk vagyunk, nagy lányok vagyunk. Nekem már ugye pont múltkor beszéltünk, hogy aki magán életem van, ne szónyom bele senki, hogy én hitetlen fiúval jár, vagy hitetlen lánya, meg hogy lefeküdtem vele, hát most ezt senki nem tartozik, meg hogy néha szoktam plekkálkodni, meg valakit bántani, rágalmazni, most ez mi van akkor? Tehát ezek, ezek így úgy gondoljuk, hogy már nagyok vagyunk -e ezzel. Ne legyünk ilyen elég nagyok ahhoz, hogy Isten kezét elengedjük, hanem engedjük, hogy Isten Istenvelesen benn, bennünket továbbra is. Azt mondja, hogy mit csinál, kéri, hogy adja Isten az ő szívébe az engedelmeségnek a lelkét. És mi is ezt kérhetjük, hogy hogy Isten az engedelmeség lelkével támogasson bennünket. Ha, ha nem megy, akkor kérd Istent, ő majd fog segíteni benne. Nagyon könnyen tudunk engedetlenek lenni, de kérd Istent, hogy tegy engedelmeség készszi a szívedet. De azt mondja, hogy szabadíts meg engemet a vérontástól, Isten, szabadításomnak Istene, hogy hasonlja nyelvom, te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkomat, hogy hédese szájamat a mert nem kívánsz te véles áldozatot, hogy adnék azt égő áldozatban, sem gyönyörködő 15-17. Mit, talán mit, mit csinál Dávid? El akarja mondani mindenkinek, hogy Isten mennyire jó. Istennek a, a, a szabadításáról akar zengedezni is dicséretet mondani. Hogy aki nagyon mérőjön mély, jön a bűnökből, az nagy szószorója lesz Istennek a kegyelmének. Lássuk meg Pál hogy Üldözte, gyilkolta keresztényeket, és utána Isten milyen mélyre jött, milyen mély bűnöket megért Pál, és utána pedig Istennek milyen áldott eszköze, eszközévé vált. Azt mondja Dávid, hogy én beszélek akat -e a kegyelmedről, a jóságról. Nem azt mondja Dávid, hogy elmondom mindenkinek, hogy én mennyire bűnös vagyok, és a bűneimről fogok beszélni. Az jó, hogy azt is mondta, hogy igen, milyen bűnös, hogy valami bűnt elkövettél. nem kell most mindent kiteregetni, elég az, hogy nagy bűnből jöttél hanem azt mondja, hogy Dávid, én minden akarok beszélni, inkább arról, hogy te mennyire jó vagy, hogy dicsérni akarom a te nevedet. És ezzel, amikor szoktunk ugye beszélgetni, hogyha valaki bizonyságot tesz, hogy 95%-ban én aztán gyilkoltam, meg loptam, meg drogoztam, meg mindent elszít, amit lehetett a kaktusztól kezdve a mindenig, és akkor fú, de jó, és akkor, és utána me megtáltam az alatt, és akkor megtértem, és akkor de jó, és akkor köszi szépen, hogy meghallgattatok. Hát ez, ez, ez most nem sok minden, tehát, Dávid nem sorol, itt nem azt sorolja Dávid, hogy becsövél, lefeküdtem, hogy feküdtem levele, utána, hogy, hogy írta meg a levelet, milyen, utána, hogy hazudott, tehát nem ezeket sorolja. Pedig, pedig ugye, ezt is sorolta, az, az urat akarom dicsérni. Tehát most itt nem a, nem a bűn kell hanem az urat magasztaljuk fel, hogy uram megszabadítottál, hogy, hogy végre visszadtad az örömet a szívembe, azáltal, hogy felszabadultam a bűnnek a terha alól. Úgy gyerekek, amikor én megtértem, Komolyan azt hitték, szerintem, hogy bolond vagyok a faluban, is, én repültem, tehát így, egyszerűen nem, mint ilyen könnyű, mint ha az Marson lennék, vagy nem tudom, Holdon. Egyszerűen vigyorogtam, és néztek, hogy ú, a pap, gyerek, már megint valami baj van vele, még reggel van, még reggel van, már be van rúgva, és akkor elosztok, és akkor annyira jó volt, és akkor csak, a, és akkor de jóram, tényleg, mint egy nagy másra leszakadt, és akkor csak, fú, de jó, egyszerűen egy ilyen, egyszerűen nem lehet elmondani, egyszerűen csak így, Tudom, tudjátok, hogy miről beszélek, tehát ez egy ilyen fantasztikus érzés. Hát szerintem Dávid ezt valahogy így ezerrel megéreztem, akkor ez a bűn leszakadt róla. Á, de jóra, megint veled vagyok, megint ott vagyok a te közeledbe. És megint dicséret lettél. Szerintem biztos előkapta a hárfát, és egyből csinált egy jó kis rock and roll otthon, egy pár zsoltár formátumban. Jó? Egy dolgot még megtanultunk, hogy ugye a bolond mindig a maga kárán tanul, az okos Másiknak a kárából a bölcs meg mindig Istentől tanul. Tehát ez egy fontos dolog, hogy legyünk bölcsek, hogy Istentől tanuljunk. Aztán azt olvassuk, hogy, hogy mert nem kívánsz te véres árzatot, hogy adnék azt égő áldozatban, sem gyönyörködöl. Isten előtt kedves árazatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, te nem veted meg. Tehát még annyira jó ismeri Istennek a szívét, annyira jól ismeri az Urat Dávid, pedig még az Ószövetségben vagyunk, nem, a, nem az Új Dávid nagyon ismeri. Tudja, hogy Istennek elsősorban nem erre van szüksége, hogy bemutassa, hogy neki itt a égő meg a véres áldatokat, ha nincsen mögötte szív, nincsen mögötte bűnvaló szív, aki kéri a helyreállítást. És ugye pont ezt mondta a Saulnak is Isten, hogy nem, nem véres áldatot tőle, hanem engedelmeséget kértem volna tőled, és Rávid nagyon tisztában van ezzel. És Izrael népe mindig ezen bukott el. Izrael népe is nagyon sokszor azt csinálta, hogy, hogy hozták Istennek az áldatokat. Isten, itt vannak az égő, a véres áldatok, ilyen áldatok, olyan áldatok, talán pedig mentek vissza paráznákon, meg gyilkorni, meg lopni. És akkor azt mondja, Isten, én már undorodom ezektől, amit csináltok. Azt mondja, hogy undorodom, hogy hozzátok elém az, az Ézsban, például. Hát kézzem, akkor kézen, hogy Isten azt mondja, valami undorodik, az elég elég bizarr dolog. Azt mondja Isten, ezt már nem bírok már ránézni. Mert tudta Isten, hogy ez az egész színjáték. Ennek nincs mögötte semmi szív, semmilyen alázat, semmilyen megtörtség. Csak ezt megszokásból tesszük, és akkor le van tudva Isten. Szoktuk ezt Istenet csinálni, hogy valami az életemben van, de, de, de -e rejtegetem a bűn, de jövök gyülekezetbe. Azért fenntartom a látszatát, hogy én azért, én Istennel járok, olvasom Bibliát is, és hogy Isten kötelesség, hogy... hogy hogy nekem megbocsásson. Hát én keresztény vagyok, az én gyermeke vagyok, hát neki ez, ez, ez alapból jár nekem, ez jár a csomaghoz. Tehát az nem az életem keresztény, hogy, hogy, hogy, hogy ezt ne kapjam már meg. Nem. Tehát ne játszunk ezekkel. A bűn az nem olyan játék, az nem olyan játék, ami, ami, amit játszunk, amit utána a félretesszük. A bűn az elég komoly dolog, az, az halált nem. De emlékeztek a abban, hogy bűn az halált nem. Dávid ezt nagyon jó tanulta, mert ugye a saját gyerekének a kárán tanult ezt meg. Jó? Hanem mi, azt mondja Dávid, neked Isten mire van szükséged? Mit mond, annyira szép. A töredelmes lélekre és a bűnbánó szívre. Azt mondja, erre van Istennek szüksége. Erre a két dologra. És azt ott akarja tenni áldozatképpen az oltára. Ugye oda tették mindig fel az áldozatokat az oltára, teljesen itt van Uram a bűneinkért, stb. a többi, Azt mondja Dávid, én pedig hozom a szilmet az, az oltára, az én megtört lelkemet, Uram, itt van. Vedd el, és vedd el az én, az én könyörgésemet. Hadd fel jó és kedves illatározaton előtted. Mert erre van szükség az Úrnak, hogy, hogy megtörtem bűnvalóan, oda menjünk és kérjük az ő helyreállítását. És úgy, ahogy mondtam, hogy Dávid úgy követte el ezt a bűnt, hogy közben az, az, az urat is szerette, tehát nem tagadta meg az Urat az életében. De tudjátok, amikor így, amikor valami ö, bűn vagy bármilyen kívánság így elbújtat bennünket, akkor az azt jelenti, hogy, hogy nagyobb volt az Úr szereteténél az életemben. Bármilyen kívánság. Jön a testi kívánság, bekadtam az agy, ugye, és akkor választok. Vagy, vagy jól választok, vagy rosszul választok. Ha rosszul válaszok, akkor mindig, akkor ez meg, hogy, hogy akkor az Úr szereteténél az a testi kívánság mondjuk, vagy az a. Hazugság, vagy bármi legyen az, nagyobb volt. Akkor azt jelenti, hogy akkor úgy Isten most így, így kicsit így háttérbe terül, került így az életedbe. Ne legyen soha nagyobb semmi az életedbe Istennél, mindig ő legyen a legnagyobb az életedben, és legyen ilyen szívünk, mint Dávidnak. És így összefullásképpen emlékeztek, ugye harc van, legyen mindig a helyeden oda, ahol Isten téged beállított. Ugye vigyázzunk azzal, mert az ellenség csapdája, hogy észrevegyük a bűnöket, és hatása legyen ránk. Negyedikként legnéztük, hogy a választás, mennyire fontos, hogy hogyan választok, és ilyen mindenketőnek van következménye. És itt Dávidnek Dávidnak ebben a Zsoltárba, hogy ahhoz, hogy az Úrral való a helyreálljon, hogy visszatérjen az Úrhoz, először a megtölt lélekre volt szükség, aztán ugye bűnválasz. tesz Dávid, majd pedig kéri Istentől a helyreállítást. A, az ószövetség idejében, amikor valaki védkezett, így Dávid is, és utána bűnvallást tett, utána vagy egy paptól, vagy egy ö, ö, profétától biztos, egy biztosítékot kellett kapni arra, hogy, hogy valóban meglettek bocsátva az ő bűnei. És csak utána vetett részt Isten tiszteletben, ismét mutatott be Istennek ö, ö, Nálunk az ószövetségben ez pedig úgy működik, hogy Jézus Krisztus a mi biztosítékunk arra, hogy a mi bűneink be vannak fedezve. jó, hogy nem kell megválnunk, hogy oda menjünk valakihez, tehát nem kell elmenne ugye a plébánoshoz, hogy ö, elmondjam, hogy mi volt, hanem Jézus Krisztus, ami biztosítékunk arra, hogy befedezte és eltörölt a mi bűnünket. Így írjátok fel, Egy János, egy kilencet ura, ugye, hogy Isten hű és igaz, és megbocsátja mi bűneinket. Ezt a két szót meg, hogy Isten hűséges. Ez annyira, amikor bűnt követünk el, akkor mindig emlékezzünk arra, hogy Isten hűséges. Hogy mi vagyunk a hűtlenek, mi szoktunk mindig Istent megbántani, de Isten hűséges, ezért jöhetek. És Isten igazságos, azért igazságos, mert már a bűneinket megítélte Jézus Krisztusban. Na ez az, hogy ez a két dolog miatt, ami miatt jöhetünk oda, és Isten befedezi a bűneinket, mert ő hűséges. Ő megígért, hogy ő nem fog minket elhagyni, és hogy, hogy bármikor jöttünk ő hozzá. A Kegyelem Király Székéhez. Bátran mehetünk ő hozzá. Imádkozzunk. Uram, olyan jó ezt tudni, hogy tényleg, amikor bármit is elkövetünk bűnt, akkor a Kegyelem Király Székéhez jöhetünk, hanem szeretnénk odajönni jönni a Kegyelem Király Székéhez most is, és kérjük azt, amit Dávid, hogy tisztíts meg bennünket is zsuppal. Adj nekünk, a terents bennünk tiszta szívet, az erős lelket új is meg bennünk. Aram, majd megtört szíveket, amiben te újra tudsz építkezni. És ha hogyha szükség van arra, hogy megvagyjuk a bűneinket, aram, akkor hadd tegyük azt meg, ne tartogassuk, meg ne szégyelgessük előtted, hanem hadd legyünk bátrak ahhoz. Ha már bátrak voltunk ahhoz, hogy téged megbántsunk, akkor legyünk már legalább annyira bátrak, hogy neked be is valljuk. Aram, add, hogy Attól, hogy ne azt keresük, hogy hogyan tudnánk tőled távolabb kerülni, hanem azt, hogy hogyan tudnánk te hozzád még közelebb. És olyan olyan jó, hogy el is essünk, akkor, akkor akármilyen évmillió fényével lehetünk tőled, akkor is egy ott lehetünk a te lábaidnál, a trónusodnál. És te minden akadályt félhetettél. Jöhetünk hozzád bátran. És köszönjük, Uram, hogy te hűséges vagy és igaz. És minden bűnünket megbocsátod, aki érjük tőled. Köszönjük Jézus. Amen.